Nola bilatu iraganean etorkizunerako gakoak. Nola egokitu garai berrietara, zarena desagertzeko puntu katartikora eldu Nola maitatu errealitatea, geure burua izpiluaren aurrean zalantzan jartzeraino. Nola izan biarrere, gure obraren autore, gure kantuen kantari eta egile, gure etorkizunaren zientzialari. Nola eraldatzen da mundua lau hormen artean. Nola sortu konpartitzearen emozioa, norbere identitatea disolbatu barik, nola zaindu zu bezalakoa ez dena, nola sentitu astrako okupazioaren zirrara amabi urte geroago, eta eundauei urte barru, azken batean zelan berrasmatu asmatutakoa. Ekuazioek ez dakigunari egiten diote gora zarre. Galdera egin eta erantzuna bilatzeari. Astra ere, ekuazio bat dela esan dezakegu, denborarekin eta hiendearekin aldatuz doana, eta orain, etorkizuna berrasmatzeko formularen bila dabil. Formula hori aurkitzeko, esperimentazio jolasean hasiko gara urrengo hilabeteetan. Laborategirako tresnak, ilusioa, autokritika, borrokarako grina eta sentzumenak: hau, begi, belarri eta azal. Lehenengo froga urtarriaren nogeta zazpian izango da, egun osoan zehar. Stra etorkizuuna beso zabalik duzu zain Zuarik ez da qua fixers for which we strive something in a synapsis assures us we're okay but in artist equilibrium we simply gotta stay it to be it's not a human issue and it's matter of course and to energy at all to be from it you cannot divorce acknowledge my position from a man un kept as Expectatious nature, I can rectify But we are out of equilibrium, but naturally A pain of consciousness and death, and then you will agree Kimika eta fizikara pase eta kontzeptu interesgarri ze da entropia astran e, funtzea eta bai helburuek asaltzen deuzelako zeuselan. Entropia manitu de termodinamikoa da zeinek sistema baten desorden molekulara adierazten deuen. Bueno, aprobeate simple o, osa, entropia kaotikaz, kaotiko tasunea adierazten deuen baina baita evoluzioa transformazioa heraldaketien zergatik ezaren daba entropia mundua arautzen deuela, eta sin zindogula honetatik iesein. Prozesu naturalak sistema itzi baten entropia handitzen dabe. Adibidez, izotza bat urtzerakoan egiturien desordena handitzen da. Beraz, entropia handitzen da. Baina mundue bebai sistema itzi bada. Bere barnien gertatzen dien gauzak eraldaketak die eta honen desordena aldatzen dabe. Baina, baita munduena. Beraz, izotzak urtzerakoan Munduen entropia beha janditzuengo ba. Horrega etxik ezaten da entropia, entropian menpe bizi garela. Eten aldaketan dauelako hau. Aldaketarik handizena bezpan aldatuko munduen oreki, eta honen entropize. Entropia zeru dago. bi uzu eman eta bipa uzu urruntzen da. Amar eman eta amaru urruntzen da. Azko ibigita ere inoiz ezkara iritziko. orduan zertarako balio du entropiak ba aurrera egiteko. Experimentu batek estu munduaren biraketa geldituko, baina Gernika hobeago bateran zurbildu gaitzake, Eta horren bestez mundu hobeago baterantz. Horregatik, astra berrasmatuz mundu aldatu dezakegu. Bueno, hemen gaus bizto irrati zen, irati eta fidalegaz, laugarren kilometrari buruz berbaitzeko, zapatuen e, urtarrien 27 zen rengoan asambleari buruz berbaitzeko. Arratsalde hon bisori. Ba, arratsalde mai. Bakzun bian... hor da makoetsa, ostaz. Hotza diferentziatzen daia. <laughs> <laughs> bueno, a ver, eh orduan 0 garren asambleadatik gatoz denporia paseu da iraietik eta egongo da jentia deskonectego indana edo engantzetako daguena ondino. Zelan e, laburbilduko zen duen oinarte eh indana. Ja, Ba, bueno, oinarte hei niko bidie, zelan e, bai, e, baloretakoa da, eta kontutan eukitzeko ezta. Oinarte apur bat, experimente duguna da, egotien garrantzize, ezta, eta astra gerniken izetien garrantzize. Oindik aurrera, ba, bueno, gero, sakonduko gules apurtzua gaizau, e, zer izango garen, e, ba, horreri eutxiko dutxagu ostabe. Aztra okupesala amabi urte, bete dien urte honetan, ba, bueno, Eh, gure buruari esan iyi boneri 12 dela tasa mahiru. Eta, eta eztia ez mahiru, ba jo, askotan edukitzen hor urtien e, kalkuluan e, bakoitzak bere iritsi eta ba, bueno, 12 dela, orduen e, e, asmatu dugu. Hori horretan igual asmatu dugu. E, Iazpa disengo. Wikipedia se hartzen dugu. Wikipedia, ba, Wikipedia-n bad e, Google Mapsen eh? Maps. <risa> bai, Google Mapsen. O sea, ke sagutzen Edona etorri edo hor begitzu. E, ba, labur bildu, jo, ez da erresa labur bildzen. E, Oinarte egin dana, izen da astran e, bizize bermatu, astran, e, ba, bueno, sortu mugimenduek, eta bai, Gernike, eta bai, momentuko, ba, bueno, realidadi, bai, eragile asko eta norbanako asko lidago kizonez aldatu. Eta astrak eukideu e, Gerniken papel bat, ba, bueno, E eh, herri mugimendue eh, ba bere horretan eh handitzekoa, eh aldatzekoa estata eh, aukerak emotekoa erronka barrisek eh, irudikatzen hasteko. Oin arte ba, bueno, eh, kilometro esberdinek eh eh ba bueno, eh egondie kilometroan kokatzen gara edo eh momentuoretan 9. kilometroan eh, barneratzen hasiko gara eta Eh, san dugu apuru bat definitu dugula oin arte, eh Astrak berak herri zen, ba bueno, eh ze, ze, ze balore dekon. Oinik aurrera Astra erronka barrisek asmatuko deus edo bueno, saiatuko gara asmatzen eta oinartekoak bebai e, kajoi horretatik atara eh guzti horrek 12 e, urte honetan lantzen joan dienak apur bat refreskeu gure buruek barriro e, martzan jarri ba, bueno, irudikatzen e, etorkizunean zein zen gure dagun eta ez da hit fidazio zerbait sin esateko esba igual zacer a l'asambleada parte horreri heldute eta e, tsairaietiko na eskarela eh egon edo geldirik egon Osa, prozesu hau zero asambladatik ona asko helikatu da, zero asambladadan ondoren hartu ziren jaera eh, bueno, eh, baki batzuk eh, lantalde batzuk sortzeko eh, motorraaz bierrien, bera ba, sartuko gara, metodologia, komunitatea eta komunikazioa eta nor bere, bere lantaldetik eta beren lanildotik eh, egondara bai egon lanien, asamblada guzti, hiru asamblada honek prestatzen, eta bat ez beha datorren txapatu den goizienukiko duguna e, prestatzen. Eta kilometroari begire bere oso da sunien, zelan, e, esan genuen e, idei esala abenduen aztia e, kilometroaren lehengo asamla bateaz, eta, bueno, argi da hori trastokeen dela zeuselan, eta alda lehen dik pentsetan gondan kilometroa mantendu, edo denborak e, bardinek izango die, da lekogun planteamenduaz, Gure erronkak beintzet argi e, marke markegen bere bereegunean e, Astrako komunitateko kidiek eta bai e, bueno, egon ginen jente differentiek e, e, argi ezan balako ez e, zeintzuk izango sien e, momentu honetan utzi biherreko gaizek eta argidekogu dekogu 4. kilometran erronkie e, edo lehen lerrera ekarko badugu 4. kilometra izango dela e, komunitate indartzien gaize erdi puntuen jarritze eta aldi berien e, proiektu birras matzi eri ekiten, ez da. E, horretarako, ba bueno, e, garniken eragiti e, e, ikusten dugu, eta azkenien, e, bai e, denporatan, bai aprobat bat joan garen arren e, moldatzen, ez da, momentuko realidadi, eta era, e, lanketa nahi kozakon batein da e, oinarteko bidien, e, zerotik ez gara eh hasiko, ba bueno, hongo asamblean le lengua asamblean eta oinarte ba bainda jenti gaz egoteko lana, eh, aukera desberdinek eh ba bueno, seri erantzun biderdotsagun momentu honetan astran eh balore bizendie eta naiz eta denpora kapur bat ba bueno, eh, moldatu dien edo kanbistan joan dien, eh biherrizena narabera beti be, osea momentuek eskatzen banan narabera. Eh leen lerroan dauen eh, erronkie da laugarren kilometroa eta 4. kilometroak eh bal esan dugu zen e, bi bide horrek deko. Zesta bat, komudia diene da indartzie eta bestie, e, astra bera proiektu eri e, e, buelta bat emotie, edo e, freskura bat, e, birra Igual, abenduen, ezanei asamladarik, baina asamladaten bierra, bai, egonda, ikusi dalako jente asko batu garela honetan igietan ziar, eta bierran ditzen dugu. Da, hor, azizan dana, apurbet, e? Irutalde sortuvan duxenien, bueno, talde motorran, irutalde tan banatusan, ¿Horí has saldo al suelo por ver? Va, bueno, incluso de esa nada, has que nien... Eh... Ba, olako erronka horren potolo bateri, ezta, eh galdera potolo honeri erantzuteko, eh inplikazio maila e, altu bat da bai, eh ba, honek e, esku, sa, e, eskatuko deskula, ezta. Eh hasikeran ba, apur bat ideia honen ganieen eh pajeo baten edo e, antolatzen hasi e, talde horrek ikusten bat, bueno, bere burue e, bakarrik Esa, modu isolatu baten esala izango gai igual ba, edo bai eh? baina eh hobeto izango zala igual erantzuti eh, inlargeizago has ezta da guztia hau eh, eh, A ba bueno, capital humano handi zagoagas, jente geizago inpliketa, modu horretan geizago kontagizeko da beba zein dan askenean eh, kilometroan beran garrantzi ze zentzu ordeoak izan eh, talde bat izen bi eh, astrako eh egunerokotasunetik paralelo eh laniean dabilena, ba bueno, ah, kilometrau diseinetan edo seri eh, emongotzagun edo serronkaukiko gozen pentsetan hiru lan taldetan banatu ginen eta lan talde horrek eh, Bai, zen komunikazio, komunitatea eta metodologia. Ikusten genuzelako, ba bueno, e, aprobat hori, e, bai, e, e, ba, bide berdinera doa zela, baina bakoitzak bere lana ba sakonago hiteko gente bat jarri izan lantalde bakoitzien lanean. Bai. Eta igual eh hori da zelan helburuek handiz edien honek adiratzen deu zelan La, enbiarreko en lana bebaean dice gana, Dai, jente asko enbiarrezena eta... Berezitasun bat izen da prozesuen bertan. Azkenien kilometro honen magnitudieri erantzuteko bebaik ustezen, ba bueno, eh, jente ba jarri bierra lanien eh, ba gauza desberdinen inguruen eberbetan, ez bakarrike eh, ba bueno, eh, behureke asambleak antolatzen edo gestionetan, zinon, bueno, beste gauza batzuk bebaik eh, beharrezkoak diela, jake esguasen bakarrik eh eh ba bueno, erantzuten korapillorri bai emuntzagulako bai garrantzi ze bideo horri, zela nengo ezta. Engo dela e, alik eta komunitate batuen agaz, engo dela alik eta gogo eta indartzuen orduen horretarako bihurtu zu jente asko lanieen eh kontagizetan gogo hori eta eta nai hori e, Ba, siniestarazteko e, bat, bat ezbe, badauela posibilidade hori aldatzeko gauzak. Eta ez pentsetako gauza izolatu bat dala, ehm, ba, bueno, kilometro hau. Atskeneo. Atskeneo, bai, memoritik urtea zien pila bat ideiari erantzutetzien e, antolatzeko, era bat, laugarren kilometro mm -hmm. bau e, prestatzeko hiru irulantalde honek erantzute dut ziena, osea, hortik kasitxeia, nik usta da antolakuntzatik bertatik antolaketatik barkatu, ehm, Eranztuteakola memory seriesa, memoryen hartzenan eh agertzen den e, gauza bat importanteetariko bat da, komunitatea eta komunitate bultzaberesi bat oinako eta bar, San Igustoia memorya ja, ja beres e, kilometro honen eduki zen memoria horretan oinarritzen da goizti bera eta edukitik haratu be bai antolaketik e, kasu honetan. Orduan gustota azpimarratzeko da dela ez eh e, bueno Zer so, Zirkustanziala eh, izolatue eh. Zu, so, so, Fidan, eh, metodologian Eusala lanien, zein izan da zuen eh, BTBR edo Zer irantzun bertu metodologiak Zagu so, kalde batetik Hori eh, Memorian agertzen diren Korapilloak Identifikeu eta horreri Zer antzun Emonbiarreakena da, ze galdera erantzun bertan Identifiketie, horretarako zero asamlada E, Beba ibaliagarritzea izen zan e, folio zuri baten Gainin lanintzalako Igual ondorizoak izin zen hain e, Tangibiliek, baina Iberes e, Geroko lanerako bai balizo izen mala Eta mm -hmm. gero bestalde batetik ba, Metodologi zen asmatzen Igual zuri ze, Lar zuri ze zan hori horri ze zen. Seguramente <laughs> Eta larri pajean gendu zen Bai, bai be, bueno Ora ti vegis ta, nah, es nikuste dut. Ot... Seguro. Experimentetie. Zapaturako, zapatu goiserako mintzet metodologilantaldeko gozen. Agit, ilusionabadeko gu, nikuste dut metodologi zen asmatu egule laguntziegas, eh se kristongabe sizegogu laguntza ukizua. Kontego aprobat? Eh, gustosak jaio hori. Es laguntzia. Tropata nier saria mediadora 14. Sopitas. Gu Engendu lelego proposame ma... suamensuk. Engendu lelego proposame ma... Kampura. Lagunduzkuna da fuera, da asko en Kampura. Ez que nien da... A uñarteko kilómetroetan, Jose, mi sumala eta Susena, da dinamisa señean parte hartu izena de Susen. Eta... Eh, aurton... Eh, Aldak eta tegon da horretan, eta Jose, mi bir funda señean parte hartu benkide asko kide batzuk e, parte diren eta parte iru biderra berikot lau, ja, itz, e, saldi behar dinen ehatxeuko e, parte hartuz e, investigazio ikerketa taldiek eskaintzuten master bat eta ma master hartako e, e, eta bueno euren irakaslien e, zein ikasliedean? E, parte hartzien inguruko master bat oza parte hartzeko markoa eta nebiltzen dian, horretan lan inda bizen ikasle batzu dira. astra aukeratu da be parte hartzeko espazizo moduen. Eh? Praktikak itxeko espazio baten moduen. Eta, induzko nada, aholkularitzea, metodologiki aldetik, no, totalan kamotz gauzelako, eta guia behin goz e, ikustezan e, fundan zinot, hibertatipea Aztrak, badeko lagara izeberan e, jansan bala propioa dinamizetako, eta, bueno, inda, nahi zen da, dinamiza zinorretan aholkularitza lan bat, eta osona, ozona eske nien hortan ibilin bidai eta espakizu pakizu, sabes, aditu edo gabezi se va iko zus asambleak O sea, honek balizoko zoku asken finien, gerora eh gu izateko gai bai, olako gauza bat asambleak eta dinamisetako eta eh metodologien eukitzeko eh oinarri eh, batzuk eta, esta? Ba, ni Eh, lehen len sa mu da, benusa edukizea, o memorytik urtetan dana. Sabaiago edukizea finkatu dugu eta ze hori erantzun biakian e, finkatu dugu. Bai, azkenen euro geisen bat tresnak, esta? Bai, baina bai badi bai, tresnak ikusiko au moduen masa aurreratzeko, ba bueno, ba bastante visualak, eh parte hartzea er, da bakarrik oinarrituko e, berba, berba eta berba eta hitze eskatuta hitze eskatu, e, Espero, espera, eh bueno, así. Altzeu eh, dinamikoa da, ez dakiz eh, zure pegatina, txupini bestia, ez dakit, o sea, esconteu. Es eh, sentzialari se kas dietortie bueno, ukiko eus ikusi eh? o sea, horretan asko lagunduz kue. Eh? uste dugu dela engo asamblea hori, o sea, kilometro nere oñarri zipingo txan asamblea hori izango Benintxe, jentie... mentaliade pozitiboa bate urtengo dala uste dugu, eta parte hartzeko gogoa gaz Ta espero digun hori, gogo aurrera jarraitzeko datosen blokiekaz, ez da ya... horrekiko gula erapio potentiek diela, La, eta aurrera begide benetan astra definiduko da benak, ze <laughs> mm. urren gurtien ze izengo garen benetan untxe dago jokuenez enez Eta salteko <laughs> Zurrati komunitatien lan nire gozara, da ze letze da komunitatia, eh? Ego, Gure lan bueno, eh, komunitatia... Eza ja definitzez, igual kristalieta Gure lana zein izendan, eh, konteko etxeta portze bat. Azkenien ikusten daba, bueno, astran egun egotasunien jent askok parteatzen dabele ez da, bai modu puntualien edo jarraikor modu jarraik baten eta ba, bueno, ikusten zan biharri zenbat, e, komunitatien batura hori irudikatzeko bai, ez da, ba, prozesu honek bai, halko balizo, modu bardinen ba, sentitzeko apur batko ezinobat, e, alka, elkarlan bat edo egunerokoan e, bat abestien behintzete, bat berri aukitzi ez da, hemen gauz lanien danokera baten barruen eta oin goaz ganera eh gure burue gehi zaude finitzen eta zelanez hori baterain bierdago eh azkenien e, modu asandlario baten e, alkar e, komuniketa eta aliketa modu zuzenenien ordien e, eh lana e, izenda gure artean eh e, e, kilometrari dago eh alde batetik kilometrak eh dekon garrantzi eta pisu trasladeti, esta, ez, ez bakarrik e, ba bueno E, hamen egunerokoan dauen jenti, e, jenti eri, zinok, bueno, dauzera gile batzuk, ba, tarteka batzen dienak, edo inguru bat dekiela, ba, aztan e, tarteka hartzen dauenak parte, edo eguneroko hemen dauen jentien gara e, eltzi eukidogu helburu bai, gauza bat, eta bestia. Orduan zuek, aterpe, aterpe zango got, honen azpi zen dien jentien, batzen dan jentien koesino bat sortzen alin duzaria? Alegindu gara, koe sinyori baino, koe sinyori nahi dugu gehizen bat laugaren kilometronetatik aurrera, e, benetan jentiek e, hartzie e, ba bueno, e, komunitate honen baturien zentza sinyori, baina e, alegindu gara lehengo pausu bat emoten dela, e, transmiti duten oindatorrenak dekongarrantzize eta jentiekaz egoten. Azken engu talde bat izen gara, ba, bueno, e, joan izen garena e, talde diferentiekaz e, ideiak e, kontrastetan eta eta apurbate bebai, asaltzen zerdan guztia hu, ez da Garo, e, ulertzie... Ba, hori, e, perla, hau eh per la au dan batzutan ez da erresaiseten eta e, gero claro jesartze sala gentigaz berbaitzen dozu da benetan eh konbertasio ulertzen dozu danon biherrisenak dauzela hor ezta da, jokuen orduen eh moduarretan e, e, komunitatetik saiatu izengara danori transmititzen danok biherrisena dauseles danon konpromisoa da danon arduria biherdala eh 14. kilometro honetan Eta, eta Baskari ze, eta eta gana, eta Bai, eta apur bat behar, e, ospatu Se Baskari Ni esto zizan, Bai, egongo da Baskari baz, asamblei eta gero Binen dan, tiketak zin ametsuko Tiketak gehor bukatzen Ah, bueno, meia geratzen dira Gehor ametsen dara Gehor bukatzen dara Streamingetik gentsu den dauken dira Gaur, ez da kontetan direkta Gaur, segundan Geur, ber, baina, orduen e, gure, o sea, zapatuen zapatuen era, eh. zapatu erabakitzen dabenak etortea asambladara e, eta ta estana entere tiketak dauselata aukeri egok edo baskarira joteko? Bueno, bueno, bai, bai. Eh aukeri egongo da eh asambleara estatorrena bai baskarira etortzeko. Aukeria da, Eh, ba bueno, irudikatu dugu bebai hori, e, lehen esaten aben komunitate horren kohesio edo batura sentimentu egas lotute, eh kilometrosoan paraleloki e, joango dan kontu bat izengo dela, ba bueno, egotie, alkarre sagutzie, alkar ikusti, ezta? Ba, erronka komun batzuen ganieen eta proiektu bardin baten ganieen eh guk geu definitukoguna ibilkoa garen lanieen jo eh beintzet ezagutzen biherko gara gurartean da mm -hmm. e, ba, sortu biherko guz espazizo batzuk eh igualsteinak hain formalak ze azkenean ba, ba jente bat bakarrik asambleetan ikusten gารณา da ba bueno baloretan genun zelako garrantzi ze egotie bebai eh horretatik markoetatik aparte modu informal baten baskari ze horreri eran zuten dator azkenean ba bueno e, da eh ba, komunitateko Batura bat edo argazki bat edo Eta ben duko horkezpena behorren sinjalo nahi zitzetan Eta horretan nengen du niru taldiek Zer zelan baturi ez da Arita bizo que Komunikazioan hon gara baya Guaren zaurkez liek ino kestuzko Hori panaz ez da Gara jarri eh Habein birrasmatzio da kontu Bota Ez da nis Da irugarren taldie Metodologiz explikedeu Metodologi lan taldie zer dan Iratik explikedeu komunitati Zertan oinarritzen dan Eta ni galdetuko zut, zer da berlau? 4 hori komunikatzen joan, lotu te dago, eta da. Tipo da, ukiban ideia bat. Eta gure dau hamendik kilometro amaitzen denean arte jentia pintxo pote nagoti bat besteri ber4 esaten. Horri hori lortzen badugu, gertik ere estado bategotzago. Ba, posikatu bizi gustirako. Noiz, bueno, no dizalde arte un ber4. Loko A berri. Harria adibide bat Estat berlau, berlau, berlau. sartzen da na eh be. <laughs> berlau pasara, berlau hasona. Ori super berlau da. Hori, zer da berlau? Ba, Astra <laughs> espíritu, eh? Ah, vale, vale. Esto horia eran Bai, bai, a kontu esaldi baten sartzie berlau. Hori berlau da, o sea, estanis berlau da, adibidez. Berlau, nik eurraztarketan <tose> entena eta anjuntan. <tose> <tose> ba, bueno, berlau kilometro lau, ez da? Horritziko. Vale, bueno. Bai, total, berlau kil <tose> kilometro lau. Ez eh, da, nis, orduene zer nundi dator experimentuen kontu oibuskinese, suposatko komunikazinolantan en... li horretan ibi dala. Dinua escientifiko bat etorko dala astrara eta azalpen batzuk emo goduzela... <tose> Mikroquimikari buruz eta blan Baya, esta xista En plan bate modu, Bai, bai, bai Olako, oza, que sande bil genti, eh? Oza, paseo engara Eta ni izazte ganelea Danok hartuko gula parte experimentu, eh? Oza, jarriko gula gure aletxue Danok eiz Eukiko gula parte hartzeko aukerie eh? Guke Ba, líquidoa bota, bestieke Ideia ba jarriz Zubrometan, sabéis? Ben, genti penetan sandebu, eh? Ni gantzunot. Onar, son las científicoa eh? toro la. Bai, bai, bai. Bueno, científicoagas azken <laughs> eh... bai. <laughs> <etzi, vosted>, <laughs> eh, en fiñen, bo, mucho, ara científicoa sala sorik esingulia baten. Engo gotzaileen ostabe karnabalatan. Bai, payaso na itziuste uste dago. Científicoagas que en fiñen, zapatuen astrera hurbiltzen garen danok isengo gara, ez? Bai. Bakoitzak eh beran aletxu eh aporteko deu, ba beran ideiakas edo beran iritzi sekas, ez? Horten bai, astralatorren pertsona horretako bakotza izango da, zientifiko e, bat, eh? Eta esperimenteo bengo dugu, eskenien, ba, guke asikera guztio nega zer da, esperimentetik, ez da, ba, esperimentetik da, e, probak hitzik, eh, e, aurretik dauena dudatan jarri eta e, komprobeti ondo bazabizen edo ez, ez, ez zuke jarri formula hori egokize badan edo ez batzune emaitzarik emoten. Gerratzoko aukeriago bai, eh? De, ze azki jakin barik ze maitza eukingo dugun ba bueno, probetie probetie ze zentzutan probetie bitzu, eukigu hor e, entre probeta, tuboz de prueba <laughs> eta e, lexiko eta etor bilaku zientifiko bat asaltzen lexikoa, beste, ustela e, karra bala tala berri jartzen magusen filak baina bueno, azken niren esperimentetien garantzi zeikusten genuen e, prozesu edo prozedurie bidie garantzi zuen adala emaitza hori lortzeko, ez da, aciertetan badogun bide horretan, prozesu horretan e, prozedura horretan diseinetan edo e, ba bueno, e, elementu horrek e, e, asmatzen bagusen zeintzuk izen bierdien, azkenien e, emaitzie, ba guri izango da bai eta, kilometrotik urtean dan formula horrek ez deko zetan izen bierdia definitiboa, bez? kilometroa beti hongo da izango da molde abli, ez da eurren antzien Ba, bai, bai, hori bera Ez kilometra bakarri, zinu asamblea, zazamblea da, kusiko dugu, zehan konektu eta da zenera gat Zazapatun bertan, banatuko daia kronograma bat e, Zango da, baina, noiz den, oni eurren txindatu zen e, gauza guztizia Zain, zango da, lehenengo asamblea dien, e, gai ordena edo ze, ze gai gure ikutu e, Lehenengo asamblea den, joan gogara Balorien oinarrizek eh, eh, Osa, parkatu <laughs> Astragan oinarrizek esartzera honen oinarrizek esartzera eh, Eta zientzialarrizeka Zlotu nahi badugu eh, Materia prima bat eh, Sortzera <laughs> Nik letratako anazugaztiko sentzurik baia Etsi <laughs> <laughs> <laughs> E... Hori, Joango arena Egingo dugula ariketa bat Oindala amabirurte ama Igualde amairu Eta Astra proiektuan zirri borroazan Igual bai. ama iruengoan baiz, da? Bai eh, <risa> Oltarako bai eh. Astra proiektu sortzeko hortzeko eh, Asamela horretan, bebai, 0 kilometro horretan Eintxan eta Berdine Bergorapen bat eh, Ez bergorapen bat, zina ama irurte pase die Eta balore batzuk esarrisien Barriro horreko e, gogoratu, aldatu Barri segeitxu Kilometro noin arri sejartzen dagoaz Astra barruko balori ekseintzuk esan badian Orduen, edon horre alda izene, ontsu momentuen astra bera esagutu barik, ni, al, ni aldazetorri neure baloriek garantzitzu dailea eta astra horreke lantzi eskatzen? Bai, baak iku gau... Ba, sa. alda izen aukera jentia barkura igoteko? Ba, du Eta gero, bueno, baak iku jentasko... Baza, torri leikela ikustera zein dan jentiek astra garek Eta zan, e, zu onatorriko zara, ikusko zu e, lehengo asamblea honetan urtengo ondorizoa seintzuk zengo dien Astrako komunidad dintzako seintzu dien Astrako baloriek eta bar Zan ikustu badala lehengo asamblea hona aukera ona engantxeetako Manetan zure proiektu dala ikusteko eta zaskanien hemen jarriko eguna maiganin da Zer da Astra, hori da galderarik garrantzitsua Eta da badau aukerarik hori iru ordu tanitzeko Ez da iru ordu gitxia hor die, eh? Agitxia hoste Bai, bada, bada, bada Ezko ez da ja, metodologia txikita. Munduko giustiziek be. Erantzuteko. <laughs> Ezko no, que... igual, or, igual horrtako baskais da. Azuintza <laughs> hau eta bertan ulertuko dugu ondo nikusta metodologia jetzik, oso zehatzadala Galdera sehatzari erantzutera doa. Eskada sartuko zelan eh evoluzioa da. Zelaningo dugu zen geusak. Horizengoa da gehiago bigarren asambleatik aurrera ingo dugu zen Eta azto has lotuta, dino oso ez lotute daola. Hamen <laughs> eragakitzen dugunen arabera, bigarren asambladan eragakitzen dena Atzera bolte bierko Ara, ikusteko Zelandoan aurrera Osa, eta irugarna azbardin Horten da, bebai, kilometra atozo malguet, aparte horretatik nik usta dozoa bera txala Ez tala, hamen eragakitzen dena sakabo Horretz, eh, igual bolta emiko lehenlengo asambladara kaso askotan ez da Ez di ongo, baloriak igual talde diferentitan edo banatu bierko die ideia idea dagozu eh? Talde diferentitan bai, baina Ez garrantzi ezberdinetan vale. Eta ez da bakarrik guk egin duguna ausunarketa bat Eta gainera konturatu ginen guk ausunarketik egin da gero ze Zero kilometroko aurre proiektu zirriborroan bertan ja Hipintze benma iganien Baloriek honedie Honedanak, baina Batzuk egonureko tasunien eztozko hainbeste eragingo Ezto gulako denpora guztie pendiente balore hori lantzera Eta beste batzuk nahizta proiektu honen balori dien dudabarik Gitsi hau lan txendogu zegunerako eta gure, gure balori edie Eta hori guken genuen hausnarketia eta kasualia ez Gortu beno nien 0 kilometreko zirrigorra zi, irakurtzen eta anagartu zan Kasi gure esaldi antzeko, antzeko, antzeko bat Ose, goaz, ezkoaz eh, eh, ariketa hori barriero itxera eh, horriku genulako ulako Alden antzizizenda, eh? ose, memoriatik atara dugun ondorizo da Hori be barrieroen bidala, baloriak pila otan aipatzen dira lako, Eta gero de repente, ondala... Gure salantza metodologikoak, ondala marrutebe, emotetan du, emontzila, amabi bien, parkatu, edo amairo. E, Isengo dielako e, oinarri ez da, beste bi korapillona edo beste bi erabakizena. Gai hori da. Osa, horu edo lur bat eh, danon hartien, uh -huh. bardine, eh, deko gula, purbat bai estatzeko da, gure buru erreafirmetako hori e, formula horretan na ziertu edo ez. Bai, osa eskenen, balori edia, barne proieksin joan zen kanpo kon no daean bigarrenen eh, asamblean izango da ba, eragiletzari buruzkoa zenan <laughs> ba Astra eragile izan berdan kanpo ire es hori bueno hori zakonduko uh -huh. da gehiago igual hurbiltzen da nin bigarren asamblea batezbe estilakon eh, astu ber kontzeptu baina argitzeko ahingo beste eh, batzaio bat, bat horregaz bai argitzeko <laughs> bai, eh, baloriek die Astran eh, egunerokotasunien barrube gire presentatuki bi heredugu zenak uh -huh. Eta naiz eta bigarren asambladan Eta ni guztotan ikusten dela Naiz eta bigarren asambladan erabaki Astra e, at, Ez dara izengo proaktiboak Amporabek ira aterpea izengo dela Astra bere baloria eukiko ez eta Aterpe honen barruen baintzet Balore horrek eukiko dabe Isla batez mm -hmm. Orden hori goazera bekitzerak geur Horra hitz dinot, oso ba, e, lotute dauzela Bigarren asambladan eragitzen badala Astra proaktibala Lehenengo eta proaktiboa Ez die bai bipolo, eh? horre e, pilo bat variable dauz, obviamente ez proaktibo, proaktibo ez o sea, bueno, eragakitzen bada proaktibidade minimo bat eukibirdabela bebai balore e, hone konten eukibiko guz proiektuen balorieko nede eta horrek mm. izango dide, progure mm. proaktibidade oinarri bebai, baina ez pa bortotan bebai proaktibidade, bebai, e, barrure begire oinarri izango dide, hori da ez berdin du bierdo un termino klabetareko bat, asamblea dagoen du jateko eta momentu honetan astra aterpedala badinogu zelan horreri altza guen jaurre gure izenez kero aterpe du eragie izetie hori asamla da esta. ez da ez bera, aldala izen galdera trampa bat ati eze guzu eragie du aterpe izetie gudot izetie eragie, baina zekek arzku aterpe izetera horretarako erabakitzerakoan be bai e, bueno, horrek hor, u... bai, galderiek igual jakitzi ezen izango dan urrengo alderiek lelengoan erantzune balintzaturek Ez. Ez. Ze vale, terpe edo eragili zen vale, baloratzeko lur komun bat zanfaltu biorko gugu. Za hori. Osea, Oñarrisek orubiek proiektuen Oñarrisek erabakiko guzu. Gerton barne guten da aktibitateia. Proiektuak se eh? proieksio proiekt, proiekt, dekon kanporagiri edo ser estekon gero erabakiko dugu. Eta gero produktibitatera argitzeko edukiko dugu eh Asamblea de Aurretik, zake 16 justuala Espana iltarto, baina bueno, en euso heru. Ontziak beste gozateko oinez amuna. Esta usted. Es que, Martzorako da bihar asambleaia. baina arinau. Foroa, eh, foroa esta. Beste Ah, vale, barkatu. Esta es nasa kortan no oso <ríe> no, nada bai, salzan Está baiko. Experimentazio, estái ser. Bueno, <risa> vale, eh Kristoni zengoa ise jarritze komunikazioak. Sa orra egongo da, Urre lanketa bat itziko, naidabenak estenatoki esberdine plantitako, estara akiri kartuko, eh, bakarri da eh asamblea da hori aberatzaizeteko naiz horren. Aurre lanketa Kriston berok, korapillo danez, pues, mm. bero ketivari ba, non dijo en asamblea de gente ta proet, fa, estakit ikusteko eta gentien artean konpartituteko ja burtsu bat eta kilometra sarratzeko ze, ze, zer daupentzeta? kilometra sarratzeko kilometra sarratzeko daupentzeta datie <laughs> ja, kilometra, kilometra gero aurrera jarraitzuko ez <laughs> kilometra sarratzeko praktikan jartze onzen momentu endozen korapioak e, askatzen dienien edo uste gau ja e, askatu diela zelan e, bermatu alda erantzun horrek astaran gure e, nokotasunien e, eongo diela presente ori beste kontu da Assemblaia gero, o sea, kilometra da gero pio hablando biberko una, baina a ber, oin dien denpora tan mailatzerako, mailatzien edo maitziea aurre ikusten da. Horrek mote askun aukeria da ekaine de coagular reposetako ondorio txogustisek bierdien... Este, ozim, ez ezta esto gusta no niño Torki zure da da baina e, taldik sortzeko mm. eta bar etorkisu nabegi baina itzakiko duela ekain hor beintset irailerako ja etzekolan agitzeko eta gutxo eta hala kurtza... jai irailarte ixagao eta Pero, kurtza hastekor bai oh, bueno gure <hazan> erakido funtzionetak modu horrega sin jartzu gogoz baina askenien eh, prozesu justizien ostien Gero beste lanketa baten biko da, horti prozesutik atara diren gauzakaz, ez? Bai, eta azkenien nien ikusi, oza, emaitza horrek, e, benetan frutuek emoten, bada, bizetan, experimente eguna ba, bueno, egokize badan, egunerokoak zelan horreri e, e, erantzuten dozkun, eta guk zelan ikusten garen bertan jabarneratute hori ikusko da. Azkenien... nien, ba, bueno gu eta erabakitzen guna Aziko gara itzen, baina gero erratzen bagaren Bebai, e, ba bueno, hasta erratzeko leku bat da, gorduen e. Nino, ekorrikan nahi da gero, ez da la bapateen Gelitzu ez da? Segu den bila, la <laughs> oinez apurbet Hori, hori bai, Eta, a ber Jenti e, egogo txua dauen e, Horre Estogu ritmoa gelditzuko. Ineiz eskara beti futin apurtzu bat itzen e, Joango gara Zikera. Ez gara joango inezu Eta zaintzur Zer, ba e? eh? <laughs> <Vale. laughs> <laughs> eta zerrako lana zapaturakoa. Se Valoriak ezte diru mitx pentsatzen. Valoriak ez urte tie. Vale. Ondohala Eta gogoak ez tortzia. 5 minutuko desbidera pentipiko onartzen dugu. <laughs> Baina retraso tradicional basco, RTV <laughs> Osea, zapatuen urtarrien oda no, 700 goizeko 10etan asko go 10 eta 5 Amara que ¿Amar la postina la... torrena Kaffi hartunde de torre eh, Bueno, Kaffi como da Por cierto, puntualari salimos puntual sali, sali sali sali duen malem. Vale Gora puntualak Eta <laughs> astran, eta resake aribarik Importanti, eh bueno. bueno, puntual basa Resake basa torta <laughs> gente resake asobeto Pensean de Ongi otorre zizonga Bueno Sube baiari Santarra Bamen isten dago Vale Zapatu arte Agur Etorri danok. Etorri. Ta jaten. <laughs>